Epistola lui Pavel către Galate Capitolul 6 Frăților, chiar dacă un om ar cădea dudată în vreo greșală, voi, care sunteți duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeței și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă sarcinile altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.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 să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Uitați-vă cu ce slove mari v-am scris cu însăși mâna mea. Toți cei ce umble după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiți tăierea în numai ca să nu suferi ei prigonire pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei care au primit tăierea în nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea în pentru ca să se laude ei cu trupul vostru.